Росії у 1991-1999 роках, президентство Єльцина запам'яталося хаотичною приватизацією ранніх 1990-х, обстрілом російського парламенту в жовтні 1993-го та невдалою Чеченською війною 1994-го. З іншого боку, Єльцина пов'язують із розвитком демократичних інституцій і вільних змін. 31 грудня 1999 року Єльцин добровільно склав із себе повноваження президента і назвав своїм наступником нікому на той час невідомого Володимира Путіна. Отже, згідно із меморандумом, Україна зобов'язалася у встановлені строки ліквідувати або передати Росії всі ядерні заряди, а також засоби їхнього доправлення, що залишились на території країни після розпаду СРСР. В свою чергу США, Велика Британія та Російська Федерація надавали Україні гарантії безпеки, територіальної цілісності та зобов'язувались поважати її суверенітет. Деякі українські політики невдовзі після підписання заявили, що Будапештський меморандум справді ні до чого не зобов'язує країн-гарантів, що поняття гарантії безпеки, повага до суверенітету є двозначними та неконкретними і що договір не передбачає яких-небудь рішучих дій, чи санкцій стосовно країни, яка надумає його порушити. Відповідно до меморандуму США, Велика Британія та Російська Федерація пообіцяли поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утриматися від використання сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності України, утримуватись від економічного тиску, спрямованого на обмеження суверенітету країни, а також не застосовувати ядерну зброю проти України, в разі виникнення умов, коли одна або декілька країн підписантів меморандуму відмовляться виконувати або свідомо порушують один із пунктів угоди, сторони, зобов'язалися проводити з цього приводу консультації. Тоді, 1994-го, попри надскладну економічну ситуацію, багато українців болісно відреагували на підписання Будапестського меморандуму, оскільки сприйняли угоду як абсолютне нехтування інтересами України. Далеко не всі українські політики того часу схвалювали курс на одностороннє ядерне роззброєння країни в обмін на ефемерні обіцянки поважати суверенітет і незалежність. Леонід Кучма, один із тих, хто поставив свій підпис під угодою 1993-го, будучи прем'єр-міністром України, рішуче висловлювався, за збереження частини ядерного арсеналу у складі Збройних сил України, зокрема 46 твердопаливних МБР, 460 головок, заряди яких можна зберігати протягом тривалого часу. З економічної точки зору збереження ядерної зброї України не становило проблеми. Навіть упродовж перших, найтяжчих років, Після здобуття незалежності країна мала достатньо ресурсів і фахівців для належного обслуговування, підтримання у боєздатному стані ядерних зарядів і їхніх носіїв. Безядерний статус держави був зумовлений винятково політичною необхідністю. До сьогодні серед українців побутувала думка, що відмова від ядерного арсеналу – політична помилка тодішньої української влади. Після анексії Криму та вторгнення регулярних російських військ до Луганської і Донецької областей таке припущення набуло образів переконання. Причина проста – на початку 90-х саме Сполучені Штати найбільш активно наполягали на знищенні ядерної зброї України. Воно й не дивно, зважаючи, що більшість ракет, які знаходились на території країни, було націлено на Америку. Якби тоді, у 1992-1994 роках, керівництву країни вдалося запевнити США та їхніх союзників, що Україна ні за яких умов не використовуватиме ядерну зброю проти Америки чи НАТО і зберегти частину ядерного арсеналу, залишені на озброєні балістичні ракети нині слугували б чудовим стримувальним чинником проти мілітаристської Росії. І затрати на їхнє отримання, очевидно, однозначно менші, ніж втрати від анексії Кримського півострова та витрати на відбудову інфраструктури Донбасу. Франція і Китай, які на момент підписання меморандуму мали статус учасників договору про нерозповсюдження ядерної зброї, приєднатись до Будапестського меморандуму відмовилися. Натомість ці країни обмежилися офіційними заявами щодо підтримки незалежності та суверенітету України, оманувши необхідність консультацій чи будь-яких інших дій, якщо хто-небудь загрожуватиме цій незалежності. Попри те, що Будапештський меморандум так і не було ратифіковано жодної із країн-учасниць 1999 року, Вісім літаків Ту 160 та три літаки Ту-95 МС. Україна передала Росії як оплату боргу за спожитий природний газ. Решту дев'ять літаків Ту 160 і двадцять один літак Ту 95 МС. знищила. Стратегічні ракетоносці порізали. На По одному екземпляру зазначених літаків залишили в авіаційному музеї міста Полтави. Загалом до 2000 року завершили ліквідацію всіх 176 українських міжконтинентальних балістичних ракет